Faptele apostolilor capitolul 2 și versetul 5. Și se aflau atunci în Ierusalim, Iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Pentru momentele cele mai însemnate din planul pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși, în vederea mântuirii a tot ce a pierdut și anume jertfa Domnului Iisus Hristos, învierea Lui din morți, înălțarea Lui la cer și coborârea Duhului Sfânt ca să nască biserica Lui Dumnezeu pe pământ, El a ales Ierusalimul ca loc pământesc și cele două mari sărbători evreiești, Paștele și Cinzecimia ca timp. Adică aceste momente însemnate ca să se petreacă înaintea lumii întregi, să fie un început forte în sinfonia mântuirii, ca să audă toate urechile, toate neamurile de sub cer. Așa cum s-a amintit în meditațiile dinainte, cu ocazia acestor mari sărbători evreiești, veneau evrei din toate colțurile lumii de atunci, căci erau împrăștiați în toată lumea și vorbeau limbile neamurilor unde trăiau ca să-și împlinească anumite datorii religioase potrivit legii dată prin Moise. Aici, la Ierusalim, la templu, își aduceau ei daruri și jertfe înaintea lui Dumnezeu. Și prin faptul că evreii respectau anumite rânduieli ale legii, erau numiți cu cernici. Așa a găsit cu cale Dumnezeu ca ziua de naștere a bisericii să fie în prezența neamurilor care sunt sub cer. Această naștere este nu numai o lucrare spirituală pe care Dumnezeu o face oriunde și oricând, ci ea este și un fapt istoric, adică a luat ființă la Ierusalim la 50 de zile după învierea Domnului în ziua 15-i pe la ora nouă dimineața. Chiar din clipa arătării, Biserica Domnului a dat o puternică mărturie la o mare mulțime de oameni, peste două milioane, din toate neamurile care sunt sub cer. Ea s-a adresat fiecărui neam în limba lui pentru ca să înțeleagă și să creadă. Astfel, Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii, căci Dumnezeu, mântuitorul nostru, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Soarele Evangheliei Domnului Iisus Hristos nu ține seamă de granițele așezate de oameni, ci trece biruitor peste tot, încălzind și dând viață tuturor care vor să-L primească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Câteva gânduri duhovnicești Ierusalimul, locul păcii, atrage pe toți oamenii cu cernici de sub cer, neținând seamă de neam, de stare socială sau de religie. De fapt, neamurile și toate despărțirile dintre oameni sunt numai sub cer. În cer însă nu există despărțiri. Pentru cei care duhovnicește locuiesc în cer, nu mai sunt nici neamuri, nici partide religioase, nici alte despărțiri. Cuvântul cucernic vine de la cuvintele latinești cum și cernuo, care înseamnă a plecarea capului sau a umbla cu capul aplecat. Cucernicia fără Domnul Isus nu are nicio valoare mântuitoare în fața lui Dumnezeu, dar ea poate duce spre Domnul Isus, spre mântuire. Cei sinceri în religia lor ajung sigur la Mântuitorul Isus Hristos pentru că ei sunt căutători de adevăr și când se întâlnesc cu Domnul Isus în dată îl recunosc ca adevărul, după care au însetat. Să mă apere într Ne nevinovă, ți-a dulece. Pia Pe e pernă, totdeauna. Capul vreau să mi se culece.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 Fiind vorba de lucrarea lui Dumnezeu, de împlinirea planului său de mântuire, de puterea lui de împlinire, dispar greutățile de interpretare a literii scrise. Noi credem că Dumnezeu a făcut să audă vujitul acela ca de vânt puternic și în afara casei unde se aflau cei 120 de ucenici ai Domnului Isus. Casa a fost umplută de sunet, dar în afară s-a auzit doar sunetul, adică efectul auditiv. Cei dinăuntru au fost umpluți, copleșiți de sunet. Cei din afară au rămas încremeniți, s-au speriat la auzul lui. Dumnezeu le-a atras atenția ca să se apropie, să vadă și să audă toți marea lucrare a mântuirii care începea atunci. Unii traducători la versetul 2 au tradus sunet, iar la versetul 6 zgomot, glas, veste, vuiet. De fapt, Luca, scriitorul acestei cărți, nu s-a gândit să scrie amănuntele acolo unde nu era nevoie, nu cum s-au petrecut lucrurile, ci ce s-a petrecut. A încercat să spui ceva acolo unde Dumnezeu tace e o îndrăzneală mare. De aici se pot naște multe și mari rătăciri. Fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți ucenicii vorbeau în limbi și femeile, adică în toate limbile neamurilor care veniseră la Ierusalim. Vestea aceasta s-a întins repede în toată cetatea, așa încât era o mare îngrămădeală în fața casei unde se aflau ei. Gânduri duhovnicești Cine aude sunetul Duhului Sfânt, aude vorbind în limba Lui, adică pentru starea Lui și trebuie să țină seamă de acest lucru, dacă nu vrea să se rătăcească. Deși ucenicii erau puțini în comparație cu toate neamurile de sub cer, fiecare om cucernic, doritor de adevăr, auzea glasul lui Dumnezeu în limba lui. Duhul Sfânt era tălmaciul, fericit și desăvârșit tălmaci. Dacă oamenii de azi au inventat o mașină care tălmăcește în toate limbile, cu cât mai mult putea face lucrul acesta Duhul Sfânt, nu numai să vorbească în toate limbile, ci să facă înțeles adevărul celor vorbite. Fiecare i auzea vorbind în limba lui. Când sunetul adevărului este auzit, când glasul lui Dumnezeu atinge inima omului, se produce o schimbare. Aceasta este o lege. Nu totdeauna când citești litera Bibliei, auzi cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. Să citești în așa fel ca să poți auzi cuvântul. Să nu pleci din fața Bibliei până nu auzi cuvântul. Dumnezeu vrea să ți-l dea, dar deschide-te prin rugăciune. Să fiu găsit. Mai alipi, Isuse, lângă tine. Când ziua era asupra mea, mai furioase bile. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 7. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc. Nu sunt galileeni? Când Duhul Sfânt umple pe un om credincios Domnului Iisus Hristos, se vede îndată. Și prietenii și dușmanii văd lucrul acesta. Un creștin nu poate rămâne ascuns. El este o lumină aprinsă în inima întunericului și orice creștin adevărat este umplut cu Duhul Sfânt. Această umplere se face în vederea lucrării Domnului Iisus, a Evangheliei sale în lume. De aceea a fost trimis Duhul Sfânt pe pământ. Nu credincioșii se folosesc de Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt se folosește de credincioși, după cum spune Cartea Sfântă, să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Da, Duhul Sfânt este dat ca să ne stăpânească, umplându-ne să ne călăuzească în tot adevărul, să se slujească de noi, după cum e nevoie în lucrarea lui Dumnezeu. Nu noi îl învățăm ce să ne dea, ci El ne dă ce voiește. Din partea noastră se cere supunere totală, golire desăvârșită de noi înșine și primirea voii lui Dumnezeu așa cum este ea. Duhul Sfânt a dat primilor urmași ai Domnului Isus darul vorbirii în diferite limbi pe înțelesul neamurilor de sub cer care se aflau atunci în Ierusalim căci era nevoie de acest dar în acea împrejurare. Zice un om al lui Dumnezeu, rezultatul pogorârii Duhului Sfânt peste ucenici în ziua cinzecimii a fost acela că ei au început să vorbească liber și fără teamă. Adevărata lor posibilitate de a se exprima a început atunci când au fost umpluți de Duhul Sfânt. Atunci ființa lor a început să zburde. Toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc, nu sunt galileeni? Minunea aceasta a făcut-o Duhul Sfânt prin niște simpli galileeni ca să răsune în urechile neamurilor de sub cer strânse în Ierusalim vestea cea bună a Evangheliei în limba fiecărui neam în parte. Minunea s-a petrecut cu ucenicii care vorbeau și nu cu cei care ascultau. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, scrie în versetul 4, adică toți cei 120 de ucenici, bărbați și femei, deci umplerea cu Duhul Sfânt nu este numai pentru o anumită clasă sau o treaptă la care au ajuns unii dintre credincioși, și biserica Domnului Isus trebuie să fie alcătuită din toți oamenii de pe pământ. Dacă te-ai predat Domnului Isus, Duhul Sfânt te schimbă și te face dumnezeiesc. Tu poți avea înfățișare de galilean sau de român sau de rus sau de francez, însă cuvântul pe care îl rostești este dumnezeiesc. Cuvântul lui Dumnezeu în om îl schimbă. Adevărul te preface în adevăr. Focul lui Dumnezeu, dacă te-a te face foc dumnezeiesc. Aceasta stârnește nedumerire în rândul oamenilor din lume. Ce deosebite sunt părerile oamenilor din lume față de lucrarea Duhului Sfânt. Sinodul al șaselea ecumenic în canonul 64 hotărăște că nu se cuvine ca laicul să cuvânteze sau să învețe în public. Papa Leon cel Mare a luat măsuri în ceea ce privește predica laicilor. El scrie în epistola 119, capitolul 4, adresată unui episcop, că în afară de toți cei care sunt preoții Domnului, nimeni să nu îndrăznească să-și revendice sieși dreptul de a învăța sau a predica, fie el monah sau laic. Să nu privim la ceea ce spun oamenii despre noi, credincioșii Domnului Iisus, care prin lucrarea Duhului Sfânt am devenit mădulare în trupul Lui, ci să mărturisim cu viața și cu gura tot ce ne spune Duhul Sfânt. Să mă ape adevărul, turnul neclin, citare, să tare, să fiu ca cerul în divina ta lucrare. Capitolul 2, versetul 8 Cum dar i auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut. Dumnezeu a ales ziua potrivită și locul potrivit pentru pogorârea Duhului Sfânt, adică în timpul sărbătorii evreiești, cinzecimia și în cetatea Ierusalimului, căci atunci se strângeau oameni din toate neamurile de sub cer, iudei și prozeliți, iar Evanghelia Domnului Iisus Hristos, trebuia să fie vestită în limba lor. Evrei răspândiți printre neamuri cunoșteau mai bine limba neamurilor decât limba lor, iar prozeliții, păgând trecuți la religia mozaică, nu știau deloc limba iudeilor. De aceea Duhul Sfânt le-a dat ucenicilor darul vorbirii în limbi. Dacă numai cei 12 apostoli ar fi primit darul vorbirii în limbi, fiecare apostol câte o limbă cunoscută atunci în lume, în Ierusalim se aflau mai mult de 12 neamuri, din cele citite însă în acest capitol, înțelegem că toți ucenicii Domnului Isus aflați în casa aceea, 120 de oameni, bărbați și femei, au vorbit în limbi. Întrebarea mulțimii, cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut, era o întrebare logică, întrucât cei care vorbeau erau galileeni, necărturari și neumblați în lume. La această întrebare primesc îndată răspunsul care le-a schimbat viața la mai mulți din cei adunați. Nu numai faptul că era o minune dumnezească, ceea ce se petrecea sub ochii lor, ci adevărul care le era propovăduit îi împingea să îl primească. Adevărul este o limbă comună pentru toți oamenii. Cine are urechi de auzit înțelege, oricine îi l-ar spune. Îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră. Gânduri duhovnicești Cel născut din nou care a primit Duhul Sfânt poate vorbi în limba oricărui om, adică poate să-i spună cuvântul lui Dumnezeu pentru orice stare și nevoia sa. Limba Harului este o limbă înțeleasă de toate neamurile pământului. Orice creștin adevărat născut din nou prin Duhul Sfânt vorbește îndată limba Harului lui Dumnezeu. Slujitorul Domnului Isus trebuie să vorbească fiecărui suflet în limba Lui, adică la nivelul Lui de înțelegere, ca să poată pricepe adevărul Lui Dumnezeu și să-L poată accepta și primi. Să fiu găsit, mai alipit, Iisuse lângă tine, când ziua ne-a asupra mea. Mai vine. Capitolul 2, versetul 9. Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia. Este vorba în acest verset și în următoarele două despre neamurile care se aflau atunci în Ierusalim și felul limbilor vorbite de ucenicii Domnului Isus. Desigur, nu aceste popoare, ci iudeii care se aflau împrăștiați printre ele și care vorbeau limba lor se numeau așa. Ei și prozeliții lor se aflau în Ierusalim cu ocazia sărbătorilor. Gânduri duhovnicești Indiferent de neam, religie sau treaptă socială, omul este păcătos și păcătos fiind are nevoie de Harul lui Dumnezeu care îl poate mântui. Când aude limba harului păcătosul care dorește sincer mântuirea, o înțelege îndată. Adevărul lui Dumnezeu este același pentru toți oamenii de pe pământ. Calea mântuirii este numai una. Să învățăm limba Duhului Sfânt și orice categorie de oameni ne va înțelege. Să vedem acum ce înseamnă denumirea fiecărui popor. Parți, călăreți sau ostași. Mezi, cei din ținutul de mijloc, oamenii de rând. Elamiți cei din Pământul înalt, nobilii, Mesopotamia, ținutul dintre râuri, înțelepții, Iudeea, cei care laudă pe domnul religioși, capadocia, țara trestiei, muncitorii, pont, mare, marinarii, asia, mlăștinos, noroios, deci cei de jos, săraci și murdari, păcătoși și decăzuții. Tuturor categoriilor de oameni, urmașii Domnului Isus Hristos le pot vorbi cu folos pentru mântuire. În viață, peste tot Capitolul 2, versetul 10 Părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți. Cum soarele nu părtinește pe nimeni, așa și soarele Harului, își trimite peste toți păcătoșii lumina și căldura să adătătoare de viață veșnică fericită. Dumnezeu nu privește la neamul sau religia din care faci parte, ci El te privește ca pe un om păcătos și te cheamă să-ți dea mântuirea. Și după ce te-a mântuit, te face asemenea Lui. Acesta e semnul mântuirii. Frigia înseamnă secetă, uscăciune, adică morți în păcat cei fără apa vieții, Panfilia, toate semințiile, toți păcătoși. Egipt, țara închisă, Robi, Libia, setos, ținut setos, însetați după mântuire, Cirena, friguros, cei înghețați în păcat, Roma, cea sublimă, puternică, cei mândri care se încrede în puterea lor, oaspeți din Roma. Și oaspeților trebuie să le vorbim despre Domnul Isus și despre adevărul lui Mântuitor. De câte ori trec oaspeți prin casa noastră și noi nu le spunem nimic despre mântuire? Prozeliți, cei care s-au adăugat sau cei care s-au alipit de diferite grupări religioase. Să mă aperi Tu Iisuse, Căci eu mă vin. Cred în tine, doar tu ești neprihănirea și adevărul pentru mine. Capitolul 2, versetul 11 Cretanii și arabii, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Creta sau cretani înseamnă trupesc sau senzuală. Cei robiți de patim trupești. Arabia, câmpie neroditoare, ținut de șertic, cei neroditori și pustii. Îi auzim vorbind în limbile noastre. Duhul Sfânt vorbește fiecăruia pe limba lui, ca să poată înțelege adevărul. Pentru toți urmașii lui Adam, pentru toate stările și păcatele, Cuvântul Domnului are de spus ceva pentru îndreptare, pentru curățire, pentru ridicare, pentru mântuire pentru viață veșnică. Să fim totdeauna cu mare atenție la cuvântul lui Dumnezeu, căci are de spus ceva pentru noi, pentru starea în care ne aflăm. Îi auzim, vorbind în limbile noastre, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, să înțelegem bine acest adevăr, nu vorbește despre orice, ci El are un singur subiect, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. El se ocupă cu ceea ce face Dumnezeu, cu orânduirile lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, zidirea trupului lui Hristos. Duhul Sfânt nu se ocupă cu lucrările omului, cu ceea ce vine de jos, oricât de religioase ar fi aceste lucrări. Dacă Duhul Sfânt găsește pe cineva deschis pentru adevăr, dornic să se supună adevărului, el îl umple, îi dă lumină și puterea de care are nevoie ca să înțeleagă, să primească și să trăiască adevărului lui Dumnezeu și lucrările lui minunate. Acest rost l-a avut, îl are și îl va avea permanent Duhul Sfânt, atât timp cât va fi prezent în credincioșii Domnului Iisus și în mijlocul adunărilor. Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu când în vorbirea și lucrarea noastră este altceva, să știm cu siguranță nu este prin Duhul Sfânt. Tema lui, cum s-a zis, este una singură, lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Aceste lucrări pot fi înțelese de orice limbă și de orice om, dacă este dorința sinceră după adevăr, așa cum s-a mai zis. Nu pot fi însă înțelese de mintea șireată, fățarnică și stăpânită de Duhul de partidă. Numai credință și pocăință sinceră să fie și vom înțelege tot adevărul lui Dumnezeu de care avem nevoie. Faptul că un om a primit Duhul Sfânt se vede din trăirea lui deosebită de lume. Nu se mai potrivește cu chipul viaului acestuia și se aude din gura lui cuvântul limpede despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, nu ale oamenilor. Duhul Sfânt nu înalță niciodată ceea ce a făcut omul, ceea ce își are o aici pe pământ, ceea ce este amestecat cu felul lumii. Duhul Sfânt pune în inima omului credincios, cel născut din nou, lucrurile lui Dumnezeu, ale împărăției sale, ale cerului Său și aceste lucruri sunt minunate, așa cum Dumnezeu este minunat. Ele nu seamănă cu lucrurile de pe pământ. Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu sunt răscumpărarea sa adusă prin jertfa Fiului Său, viața cea nouă născută din sămânța cuvântului Evangheliei în omul credincios, realitatea trupului lui Hristos în lume o înduirea cerească pe care o trăiește trupul lui Hristos pe pământ, tainele adevărului dumnezeiesc descoperite trupului lui Hristos și altele. În măsura în care cineva, prin credință, este plin de Duhul Sfânt, înțelege lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și le mărturisește. Am citit astăzi și am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la versetele 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11 din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Să le recitim. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind din limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei din spre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi? Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu. Să mă apere într-una, ne vinovă ția dulce. Pe-a eternă totdeauna, capul vreau să mi se cu. Pe-a ei pernă totdeauna Capul vreau să mi se culce Să fiu găsit mai Isus Iisuse lângă tine Când ziua rea, Supra mea, mai furioase, bine. Că surmă din și sprigonii de cei ce-mi caută vină. Dar fă mereu sufletul meu. Puternic prin lumină. Să mă ape readevărul, Turnul neclin, chit se tare, Să fiu ca cerul, În divina ta lucrare Să fiu fren ca cerul un divina ta lucrare Să fiu găsit mai alipit Iisuse lângă tine când ziua mea, asupra mea, mai furioase vin ne. Că surmănirii și prigonim de cei ce mi caută vină, dar fă mereu sufletul meu. Puternic prin lumina să mă aperi Tu Isuse căci eu mă vin, cred în tine, doar tu ești ne prihănirea și adevărul. Pentru mine Doar tu ești nepregănirea Și adevărul Pentru mine Să fiu găsit Mai alipit Iisuse lângă tine -a, asupra mea Mai furioase vine Că-s și prigoani. De cei ce-mi caută vină Dar fă mereu, sufletul meu puternic prin lumina